Частина перша Ви і ваш розум не одне і теж Найбільша перешкода на шляху до просвітлення Просвітлення? Що воно таке? Жебрак тридцять років сидів при дорозі Одного дня минає його незнайомець Подайте пару копійок Промимрив Жебрак механічно простягаючи стару бейсбольну кепку «У мене нічого для тебе немає», – відповів незнайомець, а потім спитав. «На чому це ти сидиш?» «Нічого особливого», – відказав жебрак. «Стара скриня, сиджу на ній, відколи себе пам'ятаю». «А ти зазирав середини? запитав незнайомець. «Ні», – відповів жебрак. «Навіщо? Там же нічого немає». «А ти зазирни!» Наполіг незнайомець. Жебрак з цікавістю підняв віко і не повірив власним очам. Геть ушалашений, він виявив, що скриня наповнена золотом. «Я той незнайомець, який не має чого вам дати і може лише порадити зазирнути всередину, не до скрині, як у притчі, а набагато ближче, всередину самих себе. Але ж я не жебрак» може заперечити дехто з вас. Хто досі не знайшов свого справжнього багатства, променистої радості буття і глибокого незворушного спокою, який приходить разом із нею, усі жебраки, навіть якщо мають великі матеріальні статки. Вони шукають крихти радощів і задоволення у зовнішньому світі, прагнуть визнання, безпеки та любові, володіючи скарбом, який містить не тільки все вище назване, але також щось незмірно більше за те, що може запропонувати світ. Слово «просвітлення» натякає на якесь надлюдське звершення, а наше его таке любить. Утім, просвітлення – щось дуже просте, оскільки це наш природний стан єдності, з усім сущим і з тим незбагненним і незнищенним, що як не парадоксально і є нами, та водночас набагато більше за нас. Це пізнання нашої правдивої природи поза словами і формами. Саме наша неспроможність переживати єдність породжує ілюзію відокремленості від себе і від світу довкола. І от ми вже сприймаємо себе, Свідомо чи підсвідомо, як окремий фрагмент Виникає страх, а конфлікт всередині і зовні нас Стає нормою існування Мені подобається просте буддійське визначення просвітлення Кінець страждань У цьому немає нічого надлюдського Чи не так? Звісно, таке визначення неповне Воно лише окреслює, чим просвітлення не є. Більше ніяких страждань. Але що залишається, якщо вилучити страждання? Будда про це нічого не говорить, і його мовчанка передбачає, що ви самі на власному досвіді маєте про все дізнатись. Він вдається до визначення через заперечення, аби розум не перетворив це твердження на символ віри, або ж на ще одне надлюдське звершення, ціль, якої неможливо досягнути. Попри це, більшість буддистів вірить, що просвітлення для будди, а не для них. Принаймні, не в цьому житті. Ви вжили слово буття, Можете пояснити, що маєте на увазі? буття це вічне завжди присутнє в усьому єдине життя, проявлене через міріади життєвих форм, що народжуються і помирають. Однак буття існує не тільки за межами, але й усередині кожної форми, як її найсокровенніша, незрима та незнищенна сутність. А це означає, що воно доступне для вас зараз, цієї ж миті, яко ваша глибинна суть чи ваша істинна природа. Утім, не намагайтесь пізнати буття розумом, не намагайтесь спагнути. Його зміст відкривається лише тоді, коли ваш розум зупиниться. Бути присутнім, чим душ зосередити увагу повністю на тепер, тільки так можна відчути буття але аж ніяк через посередництво ментальних процесів. Повернутися до стану буття і перебувати в такому відчутті усвідомленні – ось що означає просвітліти. Коли ви говорите «буття», маєте на увазі Бога? Якщо так, то чому не вживаєте цього слова? Слово «Бог» спорожніло втратило свій первинний зміст за тисячоліття неправомірного використання. Я іноді вживаю і його, тільки дуже обережно. Неправомірно – це коли люди, які навіть краєчком ока не заглядали в сакральний вимір, у безмежність, що ховається за цим словом, використовували його настільки переконливо, ніби достаменно знали, про що говорять або ж заперечували його так, ніби знали, що саме заперечують. Таке неправомірне використання слова «бог» породило безліч абсурдних вірувань, переконань і егоїстичних самообманів, таких як «мій чи наш Бог – правильний Бог, а твій Бог – несправжній». Чи відому нічанську заяву про те, що «бог помер»? Слово «бог» перетворилось на закриту концепцію. Як тільки його промовляємо, відразу з'являється готовий ментальний образ. Можливо, і не старець з білою бородою, але все ж хтось чи щось поза межами нас самих. І, звісно, майже без варіантів – це й хтось чоловічого роду. Ані «бог», ані буття чи будь-яке інше слово – не може описати або ж пояснити невимовну реальність, яка криється за ними. Тому найголовніше – допомагає слово вам чи навпаки. Стоїть на заваді вашому безпосередньому переживанню того, на що це слово вказує. Вказує воно на трансцендентну реальність, що за межами слова, чи легко перетворюється на ще одну ідею у вашій голові, не ще одного ментального ідола, у якого ви повірили. Слово «буття» нічого не пояснює, як і слово «бог», однак «буття» має перевагу, воно є відкритою концепцією і не зводить безмежне та невидиме до обмеженого й конкретного. Неможливо сформувати ментальний образ цього слова – Ніхто не може претендувати на виняткове володіння буттям. Це ваша сутність, і вона стає доступною, як тільки вам вдається стати присутнім. Усвідомити, що ви існуєте раніше, аніж ототожнити себе з тією чи іншою формою. Отже, від слова «буття» до переживання «буття» – всього лише малесенький крок. Що блокує наше переживання реальності? Ідентифікація з розумом, і як наслідок наші думки стають нав'язливими. Неспроможність зупинити потік мислення – жахлива недуга, але ми навіть не усвідомлюємо цього, оскільки занедужали гуртом, а тому вважаємо такий стан нормою. Безперестанний ментальний шум – не залишає нам шансу віднайти територію внутрішнього спокою, яка межує із самим буттям. Він також живить вигадане розумом хибне «я», яке згодом перетворюється на джерело всіх наших бід і страждань. Пізніше ми детально розглянемо цю ситуацію. Філософ Декарт вважав, що пізнав істину, коли зробив сенсаційну заяву, Я думаю, а отже, я існую. Насправді він озвучив типову помилку, отожнив мислення з буттям, а свою сутність із мисленням. Мислитель з нав'язливими думками в голові, а це стосується практично кожного, перебуває у стані відокремленості живе у божевільному, складно сконструйованому світі безконечних проблем і конфліктів. Світі, що насправді є відображенням фрагментованості розуму. І ця фрагментованість лише наростає. Просвітлення – це стан цілісності, перебування в єдності, а отже в злагоді з усім, у єдності з життям у всіх його проявах зі світом, зі собою справжнім і з непроявленою стороною, у єдності з буттям. Просвітлення означає не тільки припинити страждати і покінчити з усіма конфліктами, внутрішніми чи зовнішніми, але також покласти кінець жахливому пануванню розуму, режиму безперестанного мислення яким же неймовірним має бути таке звільнення? Ототожнення з власним розумом створює непроникну завісу з концепцій, ярликів, образів, слів, суджень, визначень, які блокують будь-які прямі контакти з реальністю. Ця завіса існує між вами та вашою суттю, вами та вашими партнерами – вами і природою, вами і Богом. Щільна завіса з думок створює ілюзію відокремленості, ілюзію, що існуєте ви і цілком відокремлений від вас інший. І так ви забуваєте про найголовніше. За межами фізичної форми ви єдині з усім сущим. Підзабуваєте, маю на увазі, що ви більше не переживаєте єдність як самоочевидну реальність на власному досвіді. Ви навіть можете вірити, що сказане є правдою, але більше не проживаєте це як правду вашого життя. Віра заспокоює, але тільки власний досвід дарує справжнє звільнення. Процес мислення – перетворився на хворобу. Ви хворієте, коли порушуєте баланс. Скажімо, немає нічого загрозливого в тому, що клітини тіла діляться і множаться. Але коли процес продовжується самовільно, без узгодження з організмом в цілому, ви отримуєте хворобу. Розум – прекрасний інструмент, якщо його правильно застосовувати. Утім, при неправильному використанні він стає дуже небезпечним. Або краще сказати, біда не в тому, що ви некоректно використовуєте ваш розум. Проблема в тому, що ви його взагалі не використовуєте. Це він використовує вас. Ось де причина вашого хворобливого стану. Ви вірите, що ви і є ваш розум. Та це велика омана. Ваш інструмент – Захопив вас у полон Не цілком з вами погоджуюсь Я справді багато і безцільно думаю, як і більшість з нас Але також можу за власним вибором використовувати свій розум Для вирішення різноманітних завдань і завжди так чиню Те, що ви можете розв'язати кросворд Чи сконструювати атомну бомбу Не означає, що ви використовуєте розум так само, як собаки полюбляють гризти кістку, розум любить гристи проблеми. Саме тому він розв'язує кросворди та конструює атомні бомби. Ви тут ні при чому? Хочу вас запитати. Ви можете звільнитись від процесу мислення за власним бажанням? Ви вже знайшли свою кнопку «Стоп». Тобто перестати думати взагалі? Ні, не можу. Таке траплялось хіба раз чи два за життя. У такому разі ваш розум вас використовує. Ви підсвідомо з ним ототожнені, тому навіть не підозрюєте, що перебуваєте у нього в рабстві. Це так, ніби вас захопили в полон, а ви цього навіть не помітили, і сприймаєте того, хто вас полонив, за себе самого. Свобода починається тоді, коли ви усвідомите – мислитель у вашій голові – це окрема сутність, яка заволоділа вами. Але як тільки ви починаєте спостерігати за мислителем, активується вищий рівень свідомості. Згодом помітите, що поза мисленням є безмежне інформаційне поле, а думки – лише невеличка частка цього вселенського розуму. А ще зрозумієте – все по-справжньому важливе в цьому світі – краса, любов, творчість, радість, внутрішній спокій – приходить споза меж людського розуму, і так розпочнеться ваше пробучення. Звільнитися з-під влади розуму як ви розумієте твердження спостерігати за мислителем? Якщо хтось іде до лікаря і скаржиться на голоси в голові, найвірогідніше його скерують до психіатра. Але ж саме це з вами і відбувається. Практично кожен постійно чує голос чи декілька голосів у себе в голові. Мимовільний мисленнєвий процес протікає без вашої участі. А ви навіть не здогадуєтесь, що можете його зупинити, ці постійні монологи та діалоги. Ви, напевно, зустрічали на вулицях божевільних людей, які без перестанку говорять самі зі собою, чи бубонять собі під ніс. Утім, між ними і вами не така вже й велика різниця. По суті, ви та інші нормальні люди чините так само – Відмінність хіба в тім, що не промовляєте думки в голос. Голос у середині вас коментує, спекулює, судить, порівнює, скаржиться, погоджується, заперечує тощо. Голос не завжди коментує саме ту ситуацію, у якій ви зараз перебуваєте. Він може воскрешати в пам'яті недалеке чи далеке минуле або ж Програвати можливі ситуації в майбутньому Він полюбляє уявляти, як все пішло шкереберть і закінчилось крахом І це ми називаємо переживати, тривожитись Іноді такі саундтреки доповнюються візуальними образами чи ментальним кіно Навіть якщо голос коментує ситуацію, що відбувається зараз Він робить це в минулому часі а все тому, що голос належить вашому обумовленому розуму, а то є результатом вашої минулої історії, а також колективного культурного багажу, який ви успадкували. Тож ви сприймаєте і судите про теперішнє очима минулого, а відтак отримуєте спотворену картину сьогодення. Часто ваш голос стає вашим найзапеклішим ворогом. Безліч людей живе з тираном в голові. Він постійно нападає і карає їх, пожираючи життєву енергію. Він є причиною невимовного болю та всіляких нещасть, а також найрізноманітніших захворювань. Гарна новина. Ви можете звільнитися з-під влади голосу, і тільки це подарує вам істинне звільнення. Перший крок можна зробити просто зараз. Почніть дослухатись до голосу у своїй голові і робіть це якомога частіше. Звертайте особливу увагу на мислеформи, що повторюються. Це старі грамофонні записи, які крутяться у вашій голові багато років поспіль. Саме це маю на увазі, коли кажу спостерігати за мислителем. Іншими словами, будьте уважні та слухайте голоси в голові. Просто станьте свідками того, що там коється. Коли слухатимете свій голос, робіть це відсторонено, тобто не судіть. Не оцінюйте і не засуджуйте почуте, адже це означатиме, що той самий голос знову ввійшов через задні двері. Невдовзі ви навчитесь розрізняти, де голос, а де я, той, хто слухає і спостерігає. Таке самоусвідомлення та відчуття власної присутності це вже не думка, це те, що народжується поза межами розуму. Отже, коли ви уважно слухаєте, то усвідомлюєте не тільки думку, але й самого себе. Того, хто спостерігає за думками. Новий вимір свідомості входить у ваше життя. Вслухаючись у думки, ви помітите свідому присутність чогось іще, своєї глибинної сутності, під думками чи за їхніми межами, там, де вона завжди була. Згодом думки втихомиряться і втратять силу, адже ви більше не підживлюєте розум ототожнюючись із ним. Це початок кінця самовільного компульсивного процесу мислення. Коли потік стихне, ви помітите розриви в ментальному потоці, просвіти без думок. Спершу вони будуть короткими, можливо, всього декілька секунд, але поступово ставатимуть щоразу довшими. Ви відчуєте глибоке внутрішнє умиротворення, спокій. Це і є ваш природний стан єдності з буттям, який здебільшого заглушує розумова активність, з практикою відчуття спокою й умиротворення тільки поглиблюватимуться. Насправді ж воно просто бездонне. Згодом ви помітите легку еманацію радості, що народжується десь глибоко всередині. Це і є справжня радість буття. Такий стан зовсім не схожий на транс. У жодному разі ви не втрачаєте свідомість. Якраз навпаки. Якщо б умиротворення давалося нам ціною зниження рівня свідомості, а спокій ціною втрати життєвої енергії та пильності, тоді навіщо воно взагалі? У стані внутрішньої єдності з буттям, ви значно моторніші, пробудженіші, аніж у звичному стані ідентифікації з розумом, ви повністю присутні. Це також сприяє підвищенню вібраційної частоти енергетичного поля, яким живеться фізичне тіло. Чим глибше ви зануритесь у стан нерозуму, як його ще іноді називають на Сході, тим ближчими будете до стану чистої свідомості. У такому стані ви переживаєте власну присутність настільки інтенсивно і з такою всеохопною радістю, що процеси мислення, емоції, фізичне тіло, як і весь зовнішній світ, втрачають свою знечущість. Це не егоїзм, а радше навпаки – Звільнення від его Стан присутності запровадить вас далеко за межі того, що ви вважали собою Він і є вашою справжньою сутністю Та водночас незбагненно більший за вас Те, що я намагаюся тут пояснити, може видатися вам парадоксальним чи навіть абсурдним Але немає іншого способу це розтлумачити Окрім практики спостереження за мислителем, можна також зупиняти потік мислення, спрямовуючи фокус вашої уваги на тепер. Спробуйте максимально зосередитись на теперішньому моменті. Це дуже приємне заняття. Так ви переводите увагу з мислення і отримуєте просвіт без думок, коли пильні пробуджені, а мислення відсутнє. У цьому суть будь-якої медитації. Ви можете практикувати це в повсякденному житті. Спробуйте виконувати рутинне завдання, яке треба чимшвидше швидше зробити і забути, настільки уважно, що воно перетвориться на незабутній досвід. Наприклад, щоразу, коли підіймаєтесь або спускаєтеся сходами вдома чи на роботі, Пильно спостерігайте за кожним своїм кроком, кожним рухом чи навіть подихом. Будьте повністю присутніми. Коли миєте руки, утримуйте увагу на відчуттях, що супроводжують цей процес. Звук води та як вона контактує з вашою шкірою, рухи ваших рук, запах мила тощо. Після того, як сіли в машину, Зачинили двері – зробіть паузу і поспостерігайте за своїм диханням. Спробуйте вловити тихе, втім могутнє відчуття присутності. Одним із критеріїв оцінки того, наскільки успішно ви справляєтесь із завданням, є глибина вашого внутрішнього спокою. Єдине та найважливіше на шляху до просвітлення – Навчитесь розототожнюватись із власним розумом. Щоразу, як вам вдається призупинити мисленнєвий потік і вловити просвіт між думками, рівень вашої свідомості підвищується. З часом ви можете впіймати себе на тому, що усміхаєтесь, слухаючи витівки голосу у вашій голові, так наче тішитесь, спостерігаючи за пустощами дитини. А це означатиме, що більше не сприймаєте зміст розуму надто серйозно, поза як ваше самовідчуття від нього більше не залежить. Просвітлення. Піднятися над думкою. Хіба мислення не є вирішальним для виживання у цьому світі? Ваш розум – це інструмент, знаряддя праці. Він створений для того, щоб виконувати певне завдання. І коли завдання виконане, інструмент просто відкладають. Якщо відверто, 80-90% того, що думають люди, це не просто затерті до дірок і нікому не потрібні мислоформи, але й через їхні дисфункційність і негативізм ще й дуже шкідливі та небезпечні думки. Поспостерігайте за своїм розумом і переконаєтесь, так воно і є. Саме це є причиною серйозного витоку вашої життєвої енергії. Безперестанне нав'язливе думання схоже на шкідливу звичку. А що характерно для шкідливої звички? Усвідомлення того, що ви не здатні зупинитись. Вона сильніша за вас. А ще звичка дає вам оманливе відчуття насолоди. Насолоди, яка невідворотно перетворюється на біль. Чому ми стаємо залежними від нав'язливого думання? Тому що ототожнюєтесь з ним. Тобто створюєте образ себе самого, опираючись на зміст і активність вашого розуму. Тому що вірите, ніби перестанете існувати, якщо раптом перестанете думати. Дорослішаючи, ви формуєте власний ментальний образ, базуючись на особистих і культурних стереотипах. Можемо назвати цю фантомну особистість «его». Вона живиться діяльністю розуму і існує тільки завдяки постійному мисленню. Термін «его» означає «різне для різних людей». Але тут я вживаю його в значенні «хибне я», утворене несвідомою ідентифікацією з розумом. Для его теперішній момент практично не існує. Тільки минуле чи майбутнє воно вважає чимось важливим. Таку хибну віру можна пояснити тим, що в режимі его ваш розум працює неправильно. Він клопочеться про те, аби постійно підживлювати минуле, бо без нього ви – ніхто, або проектує себе в майбутнє, щоб там забезпечити собі виживання і віднайти, бодай, якусь утіху. Розум твердить, одного дня, коли станеться те чи інше, я обов'язково врешті віднайду щастя, спокій, і тоді в мене буде все гаразд. Навіть якщо его нібито цікавиться теперішнім моментом, воно його не бачить і сприймає викривлено, оскільки дивиться на нього крізь призму минулого. Або ж зводить теперішнє до засобу досягнення мети, яка, звісно ж, полягає в сконструйованому розумом майбутньому. Спостерігайте за розумом і ви переконаєтесь, що саме так він і працює. Теперішній момент – ось ключ до звільнення. Втім, ви не відчуєте його, допоки ототожнені зі своїм розумом. Але я не хочу втратити здатність аналізувати і відрізняти погане від доброго. Волів би навчитись думати ясніше, більш сконцентровано та ж ніяк не втратити розум. Дар мислення – найцінніший дар – який ми отримали. Без нього ми були б просто ще одним видом тварин. Домінування розуму – лише етап еволюції свідомості. Нам потрібно якомога швидше переходити на наступний рівень, інакше наш розум, який перетворився на справжнього монстра, знищить нас. Про це детальніше поговоримо згодом. Мислення та свідомість – не є синонімами Мислення – лише незначний аспект свідомості Думка не може існувати без свідомості Тоді як свідомість не потребує думки Просвітлення означає вихід за межі мислення А не повернення на рівень тварин чи рослин Де думка відсутня У просвітленому стані ви продовжуєте використовувати мисленнєвий розум, але тільки коли в цьому є потреба і набагато ефективніше, ніж раніше. Використовуєте здебільшого для вирішення практичних задач і перестаєте бути безвольним слухачем внутрішнього діалогу. Всередині вас оселяється тиша. Та все ж, коли вам необхідно скористатися послугами розуму, особливо для пошуку новаторського рішення, ви перемикаєтесь з одного стану на інший – туди-сюди. Від думки до тиші, від розуму до нерозуму. Нерозум – чиста свідомість без думок. Лише в такому режимі можна віднайти справді творче рішення оскільки тільки так думка отримує справжню силу. Сама по собі, від'єднана від безмежного царства свідомості, думка швидко стає безплідною, божевільною і руйнівною. Перед усім розум – це машина для виживання, напад і захист від інших носіїв розуму, збирання, зберігання, Аналіз інформації, розум добре дає раду з такими завданнями, але всі вони далекі від творчості. Справжні митці, свідомі вони цього чи ні, творять з території на розуму, з внутрішньої тиші, а розум лише оформлює творчий імпульс чи інсайт, що прийшов звідти. Відомі науковці запевняють, що їхні творчі прориви траплялись саме під час ментального затища. Дивовижним виявився результат загальнонаціонального опитування серед найвидатніших американських математиків, включно з Ейнштейном, щодо їхніх методів роботи. Мислення, як виявилося, відіграє лише другорядну роль під час короткої фази пошуку рішення в процесі творчої діяльності. Отже, я сказав би так, причина низького творчого потенціалу більшості науковців не в тому, що вони не вміють мислити, а в тому, що вони не знають, як перестати мислити. Життя на землі чи ваше тіло – виникли та продовжують існувати не завдяки розуму чи мисленню. Вочевидь, тут задіяний вищий розум, значно могутніший за наш. Як може звичайна людська клітина розміром з одну тисячну дюйма в діаметрі містити у своїй ДНК інструкції обсягом із тисячі книг по 600 сторінок кожна? Чим більше ми дізнаємось про те, як сконструйоване наше тіло, тим глибше розуміємо, наскільки безмежним є вищий розум і як мало ми про нього знаємо. Коли наш розум під'єднується до такого джерела, він стає найдосконалішим інструментом. Так він служить тому, що більше за нього самого. емоція реакція тіла на розум. А як щодо емоцій? Я потрапляю в пастку емоцій частіше, аніж у пастку розуму. Розум у тому значенні, в якому вживаю це слово я, це не просто думки. Це й емоції, а також несвідомі ментально-емоційні шаблони реагування. Емоції з'являються в тому місці, де зустрічаються розум і тіло. Емоція – це реакція тіла на думку, або іншими словами – відображення розуму в тілі. Скажімо, ви подумали про напад, згадали про чиїсь ворожі наміри, і одразу ж у вашому тілі накопичується енергія, яку можна означити як гнів. Тіло готується до бійки Думка про те, що вам загрожує небезпека, фізична чи психологічна, змушує його згрупуватись А це і є фізичним проявом того, що ми називаємо страхом Як показують дослідження, сильні емоції навіть змінюють біохімію тіла Біохімічні зміни є фізичною матеріалізацією емоцій Зазвичай ви не усвідомлюєте більшості звичних шаблонів мислення, тому іноді лише через спостереження за власними емоціями можете відстежити мислоформу, яка їх викликала. Чим більше ви ототожнені з мисленням, симпатіями й антипатіями, власними судженнями та особистими інтерпретаціями, тим менше присутні як свідомий спостерігач і тим сильнішим буде емоційний заряд безвідносно до того усвідомлюєте ви його чи ні Якщо ви відрізані від власних емоцій і не відчуваєте їх то проживатимете емоції винятково на фізичному рівні як проблеми зі здоров'ям як той чи інший симптом Останнім часом про це багато пишуть, тому немає потреби заглиблюватись. Сильний несвідомий емоційний паттерн може проявитись навіть як зовнішня подія. Я помічав, що люди, які тримають в собі багато неусвідомленої та невираженої люті, зазнають нападів – словесних чи навіть фізичних – з боку інших розлючених людей, часто – без жодної причини. Вони випромінюють сильну еманацію люті, на яку підсвідомо реагують люди з високим рівнем власної латентної агресії. Якщо маєте певні труднощі з проживанням власних емоцій, спробуйте зосередитись на внутрішньому енергетичному полі вашого тіла. Відчуйте ваше тіло зі середини, це допоможе встановити контакт з емоціями. Згодом ми детальніше зупинимось на цьому питанні. Ви стверджуєте, що емоції – це відображення розуму в тілі, але іноді ці двоє конфліктують. Розум каже ні, тоді як емоції кажуть так, або ж навпаки. Якщо ви справді прагнете пізнати свій розум, зверніть увагу на тіло. Воно є правдивим відображенням того, що у вас в голові. Тому спостерігайте за емоціями, чи радше спробуйте відчути їх у тілі. Якщо помітили розбіжності між розумом і емоціями, наймовірніше розум бреше, а емоція каже правду. Не істину про те, хто ви насправді, а відносну правду про стан вашого розуму в цей момент». Конфлікт між поверховими думками та несвідомими глибинними ментальними процесами досить типовий. Можливо, вам поки що не вдається оформити несвідому діяльність розуму в думки, але вона завжди проявить себе в тілі як емоція, і тоді ви зможете її відстежити. Спостерігати за емоцією можна так само, як за думками – цей процес я описував вище. Відмінність в тому, що думки у вашій голові, а емоція має яскраво виражену фізичну складову і здебільшого міститься в тілі. Дозвольте їй там і залишитись, однак вийдіть з-під її контролю. Ви більше не емоція, ви спостерігач, ви присутність, яка споглядає за всім. Якщо будете справлятись у цьому, ваше несвідоме стане свідомим. Отже, спостерігати за емоціями так само важливо, як спостерігати за думками? Так, заведіть таку звичку. Запитуйте себе час до часу, що відбувається всередині мене. Таке питання скерує вас у правильному напрямку. Не аналізуйте, а спостерігайте. Зосередьте увагу на вашій внутрішній реальності. Відчуйте енергію емоцій. Якщо емоцій немає, перейдіть на глибший рівень. Спробуйте відчути внутрішнє енергетичне поле. Це ваші ворота у вічність. Емоція – це підсилена і наповнена енергією мислеформа. Саме через її потужний енергетичний заряд не так просто спостерігати за емоцією і залишатись присутнім. Адже вона хоче володіти вами, і найчастіше їй це вдається, якщо тільки ви не будете достатньо присутніми. Зазвичай ви піддаєтесь несвідомій ідентифікації з емоцією через недостатній рівень усвідомленості і емоція на деякий час стає вами. Часто між мисленням і емоцією відбувається зачароване коло. Вони підживлюють один одного. Мислеформа створює збільшену копію себе самої у формі емоції, а вібраційна частота емоції підживлює первинну мислеформу. Розмірковуючи над якоюсь ситуацією, згадуючи ту чи іншу подію, людину, ми підживлюємо емоцію, яка додає сили мисле формі, і так далі. Усі емоції – це різні модифікації однієї тієї ж базової недиференційованої емоції, яка своєю чергою є наслідком нашого незнання того, хто ми насправді є поза іменем і формою. Недиференційована природа цієї емоції не дає нам означити її одним словом. Страх – досить точне визначення, але крім постійного відчуття загрози, це слово означає ще й безпросвітну покинутість і недовершеність. Мабуть, найкраще цей стан – відтворює слово «біль». Відтак, одне з головних завдань розуму – перемогти або знешкодити емоційний біль, що став причиною бурхливої розумової діяльності. Але все, на що здатний розум, лише тимчасово його приглушити. Зрештою, чим наполегливіше розум старається позбутись болю, тим біль сильніша є. Розум не здатен самостійно вирішити цю проблему і не дає вам можливості знайти рішення, бо він – невід'ємна складова проблеми. Це так, ніби начальник поліції скоїв злочин і сам кидається на пошуки злочинця. Ви не звільнитесь від болю, доки не припините ототожнювати себе з розумом або іншим словом – зего. Розум має зійти з престолу, і тоді буття проявиться як ваша істинна природа. Знаю про що ви хочете запитати. А як щодо позитивних емоцій, таких як любов і радість? Вони є невід'ємною складовою вашого природного стану, внутрішньої єдності з буттям. Проблиски любові, радості чи короткі миті глибокого спокою можливі, коли вдається призупинити нестримний потік думок. У більшості людей такі зупинки трапляються вкрай рідко, і то лише випадково. Іноді розум втрачає дар мови при спогляданні неземної краси, великих фізичних навантаженнях чи за критичних обставин – Пов'язаних із великим ризиком для життя. Тоді раптом всередині вас усе завмирає, і там, у цій безмовності, ви віднаходите дуже тиху, втім надзвичайну могутню радість, а ще любов і спокій. Зазвичай такі хвилини скороминучі. Адже розум швидко опритомнює і повертається до старої звички створювати шум, який ми називаємо мисленням. Любов, радість і спокій не мають шансу розквітнути, допоки ви не звільнитесь з-під влади розуму. Але цей стан я б не називав емоціями. Він за межами емоцій, на значно глибшому рівні. Вам спершу доведеться повністю усвідомити власні емоції, навчитись їх проживати, і лише тоді ви зможете відчути те, що поза ними. Дослівний переклад слова «емоція» – «занепокоєння». Воно походить від латинського «emover», що означає «непокоїти», «турбувати». Любов, радість і спокій – Глибинний стан самого буття, чи радше три характерні ознаки внутрішньої єдності зі сущим. Вони не мають протилежностей, оскільки народжуються за межами розуму. Натомість емоції, породжені дуальним розумом, підпадають під закон протилежностей. Простими словами, цей закон звучить як «немає доброго без злого». Тому в непросвітленому стані цілковитого ототожнення з розумом те, що ви називаєте радістю, це насправді лише короткотривала фаза задоволення в безконечному циклі біль задоволення. Джерелом задоволення є щось поза вами, тоді як істинна радість може народитись тільки всередині вас. Те, що приносить насолоду сьогодні, Завтра стане джерелом болю або взагалі щезне з вашого життя, і втрата знову спричинить біль. А те, що люди звикли називати любов'ю, може подарувати коротко насолоду і натхнення, але по суті своїй є лише згубною звичкою і кульмінацією вашої немічності. Така любов може вмить перетворитись на свою цілковиту протилежність». Більшість палких любовних романів по закінченню фази початкової ейфорії гойдаються між так званим коханням і ненавистю, нестримним потягом і роздратуванням. Справжня любов не може завдавати страждань, бо звідки вона не може раптом перетворитися на ненависть, як і справжня радість ніколи не стане болем. Ще до того, як досягнете просвітлення, до того, як звільнетеся з-під влади розуму, ви можете раптом пережити істинну радість чи справжню любов, або ж глибокий внутрішній спокій, могутній і незворушний, але такий тремтливо живий. Ці почуття – аспекти вашої правдивої природи, що ховається за розумом. Навіть у нормальних, тобто залежних стосунках ви можете іноді відчути присутність чогось більшого, правдивішого, справжнього. Але це будуть лише миті, їх невдовзі поглине розум. Вам здаватиметься, ніби ви віднайшли щось дуже цінне і знову втратили. Або ж розум переконає вас, що все це вам примарилось. Правда в тому, що не примарилось, і ви не можете його втратити. Це частина вашого природного стану, який розум від вас приховує, але знищити не може. Навіть коли небо вкрите важкими хмарами, сонце не зникає, воно й далі там, по той бік хмар. Будда каже, що біль і страждання є наслідком наших чи пристрастей, і для того, щоб звільнитися від болю, нам потрібно перерізати пута бажань. Усі наші пожадання – це спосіб, у який розум шукає порятунку або наповнення через зовнішні предмети і обов'язково десь у майбутньому. Бажання служать йому своєрідним замінником радості буття. Поки я ототожнений із власним розумом, я і є тими бажаннями, потребами, хотіннями, симпатіями, антипатіями і поза ними не існує ніякого «я», хіба що у вигляді примарної можливості, нереалізованого потенціалу, непророслого зерна. У цьому стані навіть моє прагнення просвітліти – лише бажання стати цілісним і реалізуватись десь там – у майбутньому. Тому не прагніть звільнитись від бажань і не ставте собі за мету досягнути просвітлення. Просто будьте присутніми. Спостерігайте за власним розумом. Замість того, аби цитувати Будду, станьте Буддою. Станьте пробудженим, бо саме це означає слово Будда. Люди Цілу вічність борсаються в тенетах болю. Відтоді, як випали зі стану благодаті, увійшли в царство часу, почали жити розумом і втратили контакт із буттям. Від цього моменту вони вважають себе безглуздими уламками у ворожому всесвіті, відірваними від джерела та один від одного. Неможливо уникнути болю, Допоки ви ототожнені з власним розумом, тобто несвідомі Перед усім маю на увазі емоційний біль, який є основною причиною фізичного болю і тілесних хвороб Обурення, ненависть, нарікання, почуття провини, злість, депресія, заздрощі тощо Навіть найменше роздратування Все це різні форми болю і кожне задоволення чи емоційне піднесення містить насіння болю, свою невід'ємну протилежність, яка обов'язково проявиться з часом. Ті, хто вживав наркотики і ловив кайф, добре знають, що цей кайф рано чи пізно перетворюється на жах, а задоволення – на ту чи іншу форму болю. Багато людей із власного досвіду знають, як легко та швидко близькі стосунки з джерела на обертаються на суцільні страждання. Якщо глянути на це згори, то негативна і позитивна полярності є сторонами однієї медалі, складовими того ж схованого під ним болю, який своєю чергою є невід'ємною складовою егоїчного стану свідомості, стану ототожнення з власним розумом Ваш біль має два рівні Біль, який ви породжуєте в цей момент І біль з минулого, що досі живе у вашому розумі й тілі Як припинити множити біль зараз І як розчинити біль з минулого Ось про що я хотів би поговорити